Július. Július 1-je. kezelés. Miért vállalnak annyi rizikót, mikor kockás papíron előre szépen levezethető minden? Ennyit teszek bele, de ennyit meg még ennyit már nem. Minimalizálom a veszteséget. Ennyi a megtakarításom, abból ennyit szánok erre a projektre. Ha bejön, jó. Leülhetek a kockás papír elé, mit kezdjek a nyereséggel. Ha nem jön be, na bum! Ehhez képest mit csinálnak a legtöbben? Futnak a pénzik után. Fusson utánunk a pénz, az a dolga. A profik így csinálják. Az amatőrök meg? Támad egy ötletük. Lehet jó ötlet. Jó ötlettel tele pince padlás. Gördeszkás élménytúra a holdra? Pazar. Közétkeztetés pácolt autógumiból? Remek. Tisztítsuk meg a tengert a petpalackoktól, és olvasszunk belőlük aranyat? Király. Aztán hozzáfognak rosszul. Vagy jól, csak a körülmények, vagy a munkatársak. Erre leporolják a gatyót és odé Dehogy. Eladják az autót, a lakást, nagyét is, nyugdíjbiztosítás felmondva, ékszer elkútya vegyélve. Mindent egy lapra, aztán bambolnak, amikor cumi van. Én csak számolok. Ezért szeretnek a cégnél. Rendbe teszem a szennyest. Látom, hol a lyuk a rendszeren, hol szökik a lé. Futnak szemem előtt a táblázatok. Más bealszik tőle, engem felvillanyoz. Kiszúrom a hibákat, a gyanús ismétlődéseket, a fúra algoritmusokat. Szerdám miért fogy húsz százalékkal több sör? Minden második kedden miért mennek jobban a rododendronok? Miért fogy több vízmérték ezen a településen három napos ünnep után? Mindig van oka. A hülyeségek mennek a szelektívbe. Nem sok idő maradt szórakozásra. 1500 a belépő, észszerű kockázat. Lányok ingyen jönnek be, ez kecsegtető, javítja az esélyeimet, vagyis az 1500 már is jobb befektetés. Beruházok egy koktélra. Sudár termet hullámos barna haj a gyengém. Kockázat. Annyi a tisztállátásnak. Hátharusnya. Megfordul. Nagyon édes, mintha kislány lenne, de a teste a kisugárzása. Kockázat. Elmosolyodom, inkább vicsorra hasonlít, mert közben számolok. Mik az esélyek? A. Normális. B. Nem normális. Ilyen helyekre járnak-e normális lányok? Normális vagyok-e, hogy itt keresek? Ha normális, jó eséllyel nem áll szóba velem. Hisz normális. Vagy szóba áll, és miután lázba jöttem, közli, ne haragudj. Kockázat. Vagy nem normális, és csak viszket neki. Ma velem, holnap mással. Lehet, hogy később nekem is viszketni fog. Pont miatta. Kockázat. Ha normális, akkor kockázat, hogy esküvő. Max kiadás, mind bevétel. Gyerekdetto, kockázat. Ezer darabos Lego, speciális torna, barátnyaralás, vegyünk kutyát, de fajtisztát, kert kell, a gyerekeknek is, a kocsit, a lakást kinőttük. Kockázat. Bírni fogom én ezt? Megforgatom a pénzt. Kiha én nem? Támad is egy ötletem. Jó ötlet. Tisztítsuk meg a tengert a petpalackoktól, és gyártsunk belőlük aranyat. Jól hangzik, mi? Másnak tuti nem jutott eszébe. Fejemben megszólal a riasztó. Nem nézek többet a hullámos hajra, sem a mosolyra. Kifizetem az italom, távozom. Július másodika. Az emlékezett kastélya. Harc és küzdés volt az életem. Soha egy percnyi enyhület, hogy homlokomról letöröljem a ráfröccsent vért verejtéket. Sebeim szederjesen begyulladtak, alig gyógyultak meg, már is újakat szereztem. Íjamat feszítettem, mázsás, kétkezes pallosomat forgattam, muskétám csövében akkurátusan elrendezgettem salétromot, folytást, magam öntötte ólongojót. Tíz-tizenkét éves voltam, ebben az életkorban így él mindenki. Kifeszített pányván aludtam, akár simonyi bester, hogy sáros ne legyen makulátlan huszár egyenruhám. Felmásztam a tükörsima a falon, mint zsámvalzsán. Seblászban halucináltam, mint Judov herceg. Tele voltam elveszett illúziókkal, mint bázak hősei. Én nyertem a konyhán a bádokbögrés moslékivó versenyt. Egy frissen letört hajtás elárulta nekem kiárt az ösvényen. Hány éves férfi vagy nő, indián vagy fehér. Nem voltak titkok előttem. Láttam a kínai nagyfal építését és a piramisok munkálatait. Hortam a követ bábelhez, amíg nem kellett szótárt használni. Faragtam szobrot. Azóta is négy emelet magasan áll a Notre-Dame homlokzatán. Köműves kellemenni alatt szakszerűen nyújtotta meg a mágiát, és míg égett a test, kurucokról rajzoltam képregényt. Szerelmes voltam az összes várurnőbe, fehér tértharisnyát és piros úttörőnyakkendőt viseltek, zongora óra után meghívtam őket ötven filléres fagyira. Kereszt a aki hatalmas kosár fényes piros szabolcsi almával vonaton érkezett, egy valódi kastély várura volt. Nem viselt sisakot, melvértet, ezt elnéztem neki. Öltönye volt meg nyakkendője, és irodája a boltívek alatt. Esőben annyi a ugrabugrálta vár előtti lépőköveken, mint egy rémmesében. Szürkült és cuppogtak, borzongató és vicces. Suhogtak évszázados fák. Mátyás keresztapa megmutatott egy titkos átjárót, melyről csak gróf vaj Ádámnak volt tudomása, meg neki. És gyanítottam, hogy egy csomó még titkosabb és legtitkosabb átjáró található a kastélyban, pontosabban nem található, mert senki nem talál rá. Csak Molnár keresztapa tudja. Azóta eltűnt az egyik ilyen alagútban. Visszhangzó hahotáját elnyeli a sok-sok köbméternyi kő. A bolthajtások alatt azóta is mulat rajtunk kis hitüeken. Július harmadika. Koptatás. Dávid a tiritarka színek beragyogó szökőkút mellett állt. Gördeszkája egy padnak támasztva. Bészból sapja a homlokába húzva, polója úgy lógott rajta, mintha egy szekrényajtó rakasztotta volna fel. Tornacipője élét belemártotta a vízbe, majd vonalakat húzigált vele a kövezetre. Öt méter hosszan sorakoztak a ruátkák. Az első néhány már kezdett felszáradni, ám én, járatos lévén az asszírié írásban, könnyűszerrel elolvashattam az alábbi szavakat. A nővérem lekoptat, ha sminkelés és közben rányítok a fürdőben. Ne kukkoljam a melltartóját, kisek dugasz, aki vagyok. A nővérem lekoptat, ha pasizni megy azokkal a tetkós és izmos és illatos majmokkal. Én is akarok tetkót és izmot és illatot. A nővérem lekoptat, ha táncolni megy. A bár ablakain át látom, ahogy villognak a színes fények, és a nővérem teste kígyózik a zenére. Tűne és öcsi, nem ingyen mozi, mordul rám a tetkós és izmos és illatos biztonsági őr. Július negyedike Szívélyes jó viszony Egyik író és másik író tisztelték egymást. és ha találkoztak, rettentően vigyáztak erre a tiszteletre, nehogy megsérüljön. Az ilyenfajta szakmai tisztelet olyan, mint a karácsonyfadész. Könnyen összetörik, és kiderül, hogy az egész egy üvegbuborék volt. Ó, ne tartalom. A szilánkjai rettentő élesek, mindenhová befészkelik magukat. Kellemetlenül szúrják, vágják az érzékeny hajlatokat. Nagy érték a lojalitás, ritka dolog korunkban, illik becsben tartani. Képzeld, újra kiadták az eszéimet kemény kötésben, dicsekedett egyik író. Másik író lelkesen üdvözölte a tényt, és már a száján volt, hogy sűrűn kezébe kerül otthon a kötet régi kiadása. Végül elharapta a mondatot, mert bevillant, hogy azzal a puha kötéses könyvvel szokta kitámasztani az ablakot, be a húzat. Egyszer csúnyán el is ázott egy futó záporban, felpüffett, mint egy hulla, de a célnak megfelel. Gratulálok! Nekem meg kijöttek az összegyűjtött verseim. Adok példány, de nincs nálam. Egyenlített. Egyik író elismerően bitszentett. Közben arra gondolt, nagyfokú szerénységre val öt évente újabb és újabb összegyűjtött versekkel előállni. Az előző változat kellően nagy alakú ahhoz, hogy az öntött vas radiátorra helyezve polcként szolgáljon, szép, hosszú, szőttesterítővel letakarva, tetején forróságkedvelő cserepes virággal. Végre kijött a színművei második kötete, folytatta egyik író. Hirtelen odaugrott másik íróhoz, szétveszítette a fejét, és elszörnyedve pillantotta meg agyában a jelenetet, amint a kedves barát éppen az első drámakötetet gyömöszöli be egy picegő komód lába alá, majd elégedetten vigyorog. Másik író, hogy a lebukás kínos voltát enyhítse, hadarni kezdett. Rólad is van recenzió a bővített kritika gyűjteményemben. Ő sem volt rest, egyik író tiltakozására hányva biztos kézzel ketté választotta annak koponyacontját, és láthatta, amint a kolléga lángoktól megvilágított arccal, kezét dörzsölgetve térdel a kandalló előtt, és laponként égeti el a dedikált előző kiadást, melyben a róla szóló írás még nem szerepelt. Július 5 -e. Törékeny egyensúly Kovács Tituszi oktatónak minden oka megvolt az elégedettségre. Lassan kezdte elérni a tökéletességet. Képes volt egyetlen ujján egyensúlyozva a levegőbe emelkedni, mintha lebegne. Hélium buborékok szivárogtak sejtjei közé. lába szárnyként surrogott. Tüdejében csillagrendszerek pingpongoztak. Ahogy a színes káprázatoktól bizsergő hungarocel gömbé alakult. Ebben az állapotban... Öt perc időtartamot épp úgy egy örökkivalóságnak érzékelt, mint ahogy az örökkivalóságot is simán átélte öt perc alatt. Se ésség, se szomnyúság, se szomorúság, se hiányérzet nem volt benne. Ő volt minden mindenben. Ő volt a világegyetem, a teljesség. Benne éltek és mozogtak a miniatűr létezők a maguk apró cseprő gondjaival, bajaival. Annyira elmerült a gyakorlatokban, hogy ügyet sem betett arra a sötét alakra, aki a nyitott teraszajtó felől közeledett kezében éles pengével. A kertész volt az. Éppen most végzett a sővényjel, és már nagyon számított a borra valóra. A torka egészen kiszáradt. Július hatodika. Nem néz tükörbe. Megmondtam. Nem nézek tükörbe. Minek nézzek? Bámuljam azt a vénpofát, aki lettem, Bibircsókokkal, égtelen szőrszálakkal, Ványat bőrrel, ráncokkal? Hát ijeszgetni lehetne velem. A kiskölkök elfutnak, a meglátnak. Világ csúfjára mit szégyenkezzem? Hogy áll rajtam a zöld kardigán, Amit szívióságból vettetek nekem? Mint a trágyadomban az eső ellen rádobott ponyva. Mit vártok? Nadrágot is vettetek nekem. Nem látszik a szétpüffett lábam. Mint a dagatra költ tészta. Fáj is, mint a rossz seb. Ha nézem, akkor nem fáj. Ha nézem, akkor megszépülök? Az evéssel se gyertek már. Vagyok én a gyereketek? Minden étel, mint a fűrészpor. Ami sós, az marja az ínyem, ami édes émeit. Idehányom nektek. A fogam hol billeg, hol elfelejtem betenni. Minek egyek, hova hizzak? Így is alig vonszolom magam, a tálat behozni kész expedíció. Üljek inkább a hátsó, mond, majd ti. Ez a majd ti. Minek élek én itt kegyelemkenyéren, ha nem tudok szolgálni? Kiveszitek a kezemből a csetreszt, elmossátok. Indulok a kancsó vízért, megelőztök, töltitek, fulladjak bele. Miért nem akarok inni? Vajon miért nem? Minek ígyak? Nem kívánom. El is felejtem, van is eszem erre. Semmire sincsen. Mámulok kifelé az időből. Gyerek vagyok, sajtárba preckel a tej, fiatal vagyok, szúrós szalmán alszunk, de kacagunk mindig. Beleharapok a zsíros kenyérbe, apátok szájába, kiserked a vére, visszaharap. Mit mondjak nektek? Ittam tejet anyám udvarán? Ettem kenyeret a régel adott szajoli házban? Bolondnak néznétek. Igazatok volna. Apátok elment, itt hagyott. Annyit se szólt, muk. Mindig a könnyebb végét fogta meg a dolognak. Kisétált vasaltigben, a többit oldjam meg. Megoldottam. Tudom, találkozunk majd, nem is fogja megköszönni, amit tőlem kap. Becsapott, eltűnt. Neki már jó. Én meg veszkődjek itt veletek. Nem vagytok rosszak, de jók se. Jöttök, mentek, tukmáljátok a gyógyszert. Juss se veszembe. Magas a cukrom, ha elvisz, hát elvisz. Ha a cukrom, hát a cukrom. Ha a vérrög, hát a vérrög. Mit akarjak nyolcvan fölött? Csacsacsát táncolni? Élmunkásnak állni? Ikreket szülni? Hát akkor... Megtaláljátok a tabletát a VC-be dobva, ágyalágurítva szemetesben. Szép kis nyomozók. Nem kell a méreg. Egy életet lehúztam az egészségügyben, tudom, mit beszélek. Teni az embereket vegyszerrel, míg a testük fel nem adja. Ha meg kell halni, már pedig meg kell, ne így múljak ki, mint patkány a csapdában. Július 7-e Életünk legrémesebb napja Mikor az az ócska csotrogány lefulladt az útszélén, berugtam a karosszériába. Szitkozottam, ami nem segített. Feleségem ilyetten nézett. Ez sem segített. Angyalarcú kislányunk sírt is. Ez segített a legkevésbé. A sírástól ideges leszek. Még nagyobbat rugok az autóba, még nagyobbakat szitkozódom. Az asszony még ilyettebben dülleszti a szemét, a gyerek még jobban sír, én még idegesebb leszek, a rendszer pörög tovább. A fehér ízzásig. A kocsit sörös dobozzá tapostam. Elindultunk gyalog. A bajós fellegek közül kísértetiesen kikibújó teliholdnál borzongatóan éneklő felső vezetékek alatt egy lette kőfalhoz értünk. Egy beomlott szakaszon tábla díszelgett. Egeneknek épni los felirattal. Hozzátartozóimat betuszkoltam a résen. Elvadult kertben gázoltunk, óriás fákról száraz liánok csüngtek. Vénséges vén gótikus udvarházra bukkantunk. A foghíjas ablakokat és zúzmó lette falakat bűn lett volna vendégcsalogatónak nevezni. Az ajtó nyikorogva tárult. Ápolatlan mután sállt a küszöbön, lenőtt hajjal, szőrös orlikakkal, bibircsókos pofával. Jobb kezén három ujja hiányzott. Intett, hogy kövessük. Dermetten engedelmeskedtünk. Láttad, hogy falába van? Bökött oldalba vacogva a feleségem. A félszeme pedig üveg. Suktam vissza. A szobában, ahová kalózolt minket, tömegverekedés nyomai látszottak. Minden bútor ripityára törve, a függönyök leszaggatva, a falon véres tenyérnyomok. Mire feleszméltünk, a gnóm bezárta az ajtót, s kétszer ráfordította hatalmas kulcsát. Hiába dörömböltem a gerendákból összerútt tákolmány meg Az ablakokat csuklóvastag vasrácsok borították. Nincs menekvés. Életünk legrosszabb éjszakáját töltöttük a fantomok házának falai közt sikítások, nyikorgások és csepegések háttérzajában, végig arról fantáziálva, vajon miféle halálnemmel végezzük. Házigazdánk vajon késeket köszörül, kötelet fon, vagy egy kát kívánja feloldani utolsó sejtjeinket is. Mégiscsak elszunnyadtunk valahogy. És mikor hajnalra kelve az ajtóhoz rontottam, az már nyitva volt. Egy folyosón keresztül az ebédlőbe értünk, ahol tányéron bívsztekek vártak iszonyú véresen. Felfaltuk őket a nagy majd üvöltve rohantunk el a házból. Soha többé nem merészkedtünk arra a környékre. Július nyolcadika. Visszasíró. 89-ben mindenkinek írtó nagy szája lett, pedig te jó ég, hogy kussoltunk azelőtt. Zárt ajtók mögött, lehalkítva a szabad Európát. Aztán a részegültség, hogy szabad, juhéj, be akartunk pótolni, hőzöngtünk, kibeszélni minden traumát, és azóta annyit kapargattuk sebeinket és vájkáltunk a másokéban, hogy mindenütt fáj mindenkinek. És a véleményekből, ellenvéleményekből, sajtóvitákból, napi rendentúli felszólalásokból, beszédekből, mégis az a néma tüntetés maradt meg Erdélyért, amelybe véletlenül sodródtam a könyvtárból kijövet. Se szónoklat, se ilyen olyan himnusz, csak gyertyák az ablakokban, és a házfalak közt verődő szófoszlányok, valakik szitták a tüntetős jó anyánkat. 89-ben ott voltam, amikor szétflexelték a Gellért hegyen a bádok vörös csillagot. Jutott egy darab. Ma megy a vita a helyeken csillagáról, a konverztornacipőkön ötágú az ötágú, a sherifek is ilyet viseltek a vadnyugaton, a kölkök tisza cipőben menőznek, amit annó szívből utáltunk. tisza, cipőben, tisza cipővel jól jár. 89-ben megjött a nagybátyám Franciaországból. Megmondta, itt mindenki sík hülye, mindent el fogunk szúrni. Bosszantott a nagy esze, de kábé igaza lett. Mindenkinek szíve joga, hogy úgy szúrja el, ahogy ő akarja. Ebbe más ne üsse bele az orrát. 89-ben volt szemfelszedő, rendes cipész, Ember, aki felássa a kertet, vagy kimeri a budi gödrét. Megtoldoztuk a slagot, és nem dobtuk ki. Megtoldoztuk a karácsonyfa égő és nem dobtuk ki. Minden vidéki udvaron csirkék szaladgáltak. Ma meg szép, a smaraggyep minden portán vakuljak meg. Kapálás helyett bioszoláriumban barnul a falu népe. 89-ben csongorszivart szívtunk rémes komolyan. Kalapot viseltünk. Romantikusan fiatalok voltunk, mint Monsieur Kovács egy új hullámos francia filmben. Arcunk csontos volt, pofátlanul sovány, virtusból sörpárbajt vívtunk, ráment az ösztöndíj meg a másnap, barátomnak azóta Alfa-Róma van, én meg nyolc éve nem iszom. 89-ben sajtóvita folyt, kell -e a magyarnak kesúdió? Most perui szívát és kínai teszünk télen. Másnak magyar kólára futja, amiből nem hívott senki napi másfél litert akkoriban. Viszont minden sarkon volt utcai kút. Ma csak a temetőkben lehet palacba vizet tölteni. Sír a szánk, mint a fürdős hölgyeké, hol vagyunk mi a nyugati fizetésektől. Egy egész kórházi osztály leköszönt, és főorvosostul átment az Ikea-ba, mert ott jobban keresnek. Sose lesz itt olyan világ, amilyen kellene. Pont így sírtunk 89-ben is. Július 9-e Óbor a férfi vagy, légy férfi komám. Az asszonyféle nem ért semmihez. Mikor a nejem öt körül felkel, én már túl vagyok az első három felesen. Botorkálok vissza aludni. Az meg törtet ki a buta tyúkjaihoz. Őrli a kukoricát, erre még a gyerek is képes tekergetni a darálót. A tyúkok minek? Ott a parizer a boltban. Tökön vesződik, hogy levágja. Mindig elfut. Nem vagyok én Cristiano Ronaldo, hogy utolérjem. Megszomja azok olyankor. Kell innom egy fröccsöt. Vagy kettőt. Ráhagytam az asszonyra a csirkenyakazást. Női munka. Annyira odáig van azzal a tyúktartással. Magyarázza, hogy mennyit spórolunk vele. De szerintem a kukorica többbe van neki. Kávézgatás közben kinézek, ez ott kapirgál a kertben a kapával. Legyen tök, meg paradicsom, pedig az van a boltban is. Amúgy is kieszi a gezemicét. Nem veszek a számba és ezzel se Az arra való, hogy beleástassák a levesbe, meg kidobálják belőle. Nyammogjom rokkolit a rubirréka. Felőlem az összes fóliasátrat felrobbanthatják a terroristák. Most meg mászik a létrára, kimossa a firhangot, mert megeszi a por meg a piszok. Ugyan már. Piszkál, hogy segítsek, de nem vagyok majom felkepeszteni a magasba, nemhogy szédülök, de inkább tesztelgetem a pista borát, majdnem olyan jó, mintha bor volna. Csörömpül az edényekkel. Jöj, megy, beteszi meg, kiteregeti a ruhát, aztad bárki megcsinálja, benyom egy vacak gombot, aztán sose találom, hol a munkásruhát, hol a pulóvert, mosásban van. A franc tudja minek. Mitől lennék büdös, meg se izzadok. Jól főz, nem mondom. De a Béla, aki megözvegyült, hozatja az önkormányzati menzáról. Kevesebb fáj. Egyszer azt is meg lehet enni, kétszer semmit sem. Megy ki kaszálni a biciklivel, hogy kell a kecskéknek. De a kecskék rossebbnek kellenek. A sajtot nem bírja a gyomrom. Tejet igyon a hóhér. Érleli a sajtot, viszi a piacra, veszik a népek. Mit gondolok, miből fizetjük a villanyszámlát? Ami villanyté használok, a tévét is a kiskoszosban nézem. Mire megyek haza, tök tiszta, merre hány méter a világban. Kirobbantott, kigyilkolt, föld levegő rakéták, megasztárok, anyahajók, kihaló bánák, növekvő GDP. Nem emelhetek, dolgoznom tilos. Azért kapom a segét. Jönne egy ellenőrzés, meló közben a lebuknék, mint a mély buvár. Csak a deciket emelgetem. Pocsék a pia. De legalább a társaság is ócsma. Csupa vén alkoholista rajtam kívül. Egyedül én vagyok normális köztetek. Nem értenek a nők semmihez. Fontoskodnak. Este sem megy aludni, hogy ő befőz. Pucolja azt a sok lekvárba valót. Fene se igazodik ki rajta. Este nekem muszáj kártyázni kis olajozás mellett. Jön a pista, hozza az óborát, annyit mond rá az ember. Ó, barátom! világ lenne, ha kis lazulás se dukálna egy nap után. Július 10-e A világfi Én vagyok a nagy utazó, megyek ezer felé. Tapasztalatot szerezni, élményekkel gazdagodni, megpakolni agyam Tesco bevásárló kocsiját. Felzabálom a világot. Kismink ellen vele magamat, Áthúzatom a fejemen, a szívemen, és persze nagyvonalú, nyitott, világlátott emberként érek vissza. Idehaza minden miniatűrnek, szegényesnek és pitiánernek tűnik. Mit tudják ezek a pigmeusok? Nem látnak tovább a saját szintjüknél. Társaságban elejtem lazán, hogy ó, hát utánkámon síremlékénél azt mondtam a Beduinnak, fog csak, tesóm, ezt a két drakmát a kölköknek meg az asszonyoknak. Ja, és mikor a Vörös téren megkérdeztem egy üzbéktől, dél-újgurul, hogy mibe kóstál a füstölt hal, és hát annak olyan az íze? Érdekes, pont ugyanígy a pliocén-teknősbékák örökítő mechanizmusáról társalogtam Losszálamoszban egy barátommal, aki Nobel-díjas magfizikus. Sármam legendás, ha nem vigyázok, menthetetlenül beleszeretek végzetesen vonzó lényembe. Mindenkivel találkoztam már, önmagamat kivéve. Bármintha egyszer összenéztünk volna egy reptéri WC tükrében, egy medence felszínén, egy asszony szemében, és azóta is rémülten menekülök a rettenthetetlen világ fipózának fedezékében. Az utazás kíméletlenül kiszolgáltat magamnak, hiába, hogy szolgálatkész rabszolgák adnak kézről kézre. Kinézek az ablakon és meghökkenek, hogy a brüsszeli reptéren birkanyáj legel az olajzabáló cég zöld reklámjaként, majdani céges parti eleven nyársúsaként. Az oszló pályaudvarán parkoló biciklihez odakap egy hajléktalan. De nem ellopja a lámpát, hanem kikapcsolja, le nem merüljön az elem. Megborzongok, amikor a moszkvai metróban géppisztolyos katonák falhoz taszítanak, megmotoznak tetszőleges járókelőket. Bólintok, amikor Algírban megkérdezem az üzletküszöbén teázó burmuszos férfiakat, lefotózhatom-e őket, mire azok hosszan tanácskoznak és közlik, hogy nem. Ott állok valahol a világ végén, vagy egy lépéssel még azon is túl, rettentő esendően, bődületesen emberien. Elillant a sok sztori a berbernők ében idomai, a naplementében lőtt oroszlán, a fejem felett elsüvitő vulkáni kötömb. Ennyi a világ. De nem lettem más, mint eléget fejű gyufaszáll. Július 11-e. Tisztelt Diliház! Mint közös képviselő felelősségem tudatában kijelenthetem, hogy az őrület az összes lakásba beköltözött, sőt, kicsap a ház közösségi tereire. Kész Diliház. Mert behozzák a bicikliüket, és just is a a korlátrácsához láncolják, leverve annak festését. A biciklikerekén a sarat is behozzák. A leleményesebbje annyira félti azt a nyomvat kerékpárt, hogy a saját erkényén tárolja. Ezért emeleteken átcipeli a vállán és potyogtatja a koszt, amelyet a többi lakó gondosan beletapos a kövezet recéjébe, adva egy pofont a takarítástak. De azért pampok, ha sáros a padló. Más lusta lépcsőn cipelni a járgányát, és bepréseli a liftbe, recés keréknyomokat hagyva a falon, összedisznolkodva a fülkét, ahol mások utazni szeretnének. Utólag mindezt letagadja. Valakinek a kis kedvence otthagyja Szilárd üdvözletét az előtérben. A többi génius széthordja mindenfelé, a pincében is leltem szagos nyomokat. Mikor gyanúmat megosztottam a házbeli gazdikkal, mindenki pontosan tudta, hogy a többiek neveletlen jószággal udas, mert műncsike nem csinálna, ugye, édi bédi? Hiába írok ki az előtérben bármit, mindig akad, aki a szemetes mellé dobja a telizacsiját. Örüljek, ha a kezemben szakad szét az egész. Az egyik rágóval nyomkodja tele a falat, az ajtókat és a kukákat, a másik lemoshatatlan filcel meg sprével írká mindenhova nem múló köszönet a papírgyűjtőbe borított penészes tökfőzelékért és az üvegpalackok közé öntött maradék tapét a ragasztóért. A veszélyes hulladékgyűjtőbe pottyantott döglött macsek utáni tisztogatás pályám legszebb pillanataival ajándékozott meg, ugyanis közben átgondoltam keserű gyermekéveimet, földi árvaságomat, meghiúsult tanulmányaimat, félremment pályámat, munkahelyemről való kirugatásomat, méltánytalan vállásomat, földi létem minden nyomorúságát. Tanulságként arra jutottam, hogy mindenki bekaphatja a macsek tetszőleges testrészét sütve, rántva, marinírozva vagy naturban, és takarítson a tisztelt kompánia után az ördögöreg anyja. Július 12. -e. Az a kenu. Ott az a kenu a csónakházban. Ível teste a bakokra fektetve a félhomályban. Beleülünk majd, siklunk a vibráló vizek felszínén, vállamban az evező húzása, az izmok fáradása, személye mögött fények villódzása. Csak még ez a projekt leadás, gyűrött ingek éjszakája, pocsék kávék az automatából, émeítő csokik és rákság, Valahogy ki lehet húzni, a klíma szárítja a nyálkahártyát, prüszkölünk, szemünk vörösödik, a mesterséges világítás az agyunkat eszi szét, padon tölteni legszebb éveinket, lendül az ostort, tovább. Ott az a kenú. Ámomban suhanunk, félre a fejünket az ágok elől, ha ugyanarra az oldalra dőlünk, egyszerre borul a hajó. Borul az egész, jön a hideg zuhany. A cuccaink elúsznak, a hordóba pakoltuk őket, fennmaradnak maradnak a vizen. Prüszkölünk, röhögünk, szentségerünk, vigyázva fordítjuk a kenut, ha megtelik vízzel, lesüllyed, mint a kőbalta. Csak még haza kell érni fürdetésre. Hogy lehet ekkora mazsola keze, mazsola lába, Csupa habé és csupa vigyor. Ha megijed, kikapjuk septében a csuronvíztestet. Lenyomata a pólón, az ingen. Kicsi békám, nyugi. Beugrom a boltba, perenka, hintőpor a köldökcsonghoz, laktázenzim, mely nélkül képtelen megemészteni az anyatejet, plusz háb és ceruza, honnan szedik, hogy pont ilyen kell. Megőrítenek a tanárok. füzet a nagyobbiknak, segítek majd az anya nem boldogul a matekkal. Ott a kenú. A zsigereimben érzem. Világító mentőmellény a gyerekeken. Vicsorognak a szúrós napfényben, ijedeznek a bögyök miatt, füledik a víz kotyogását. Apa milyen madár volt, mintha megkínzott ember sikítana, talán vannak itt indiánok, mindig mozogan ádas. Csak még anyát meg kell látogatni a kórházban, nem bíztatnak az orvosok, de nem is mondtak le róla. A szíve bírja, a szervei épek, talpra állni nem bír. Elélhet, agya lassan elfolyósodik, sztorikat mesél, hogy járt Kínában, pedig sosem járt, hogy az apjával biciklizett, akit nem is ismert, hogy a piacon furaformájú formájú körtét vette egy asszonytól. Aztán csak azt ismétlegeti, amit legutóbb mondtunk. Férjhez ment, ment a féréhez nyaralni drága, drága nyaralás, nyaralni, kitűnő tanuló, kitűnő. Kakaót, gyümölcslevet ne hagyjunk, kijön belőle. Gondan a tisztába tevéssel, morognak a nővérek. Egyikük hoz cukros málna szörpöt. Jó ízűen iszik. Nem is hajtja meg. Hálásak vagyunk. Már csak mána szörp. Ott a kenú. Egyszerű lenne most, éjfélkor beülni a kocsiba, venni a kulcsot, levezetni 120 kilométert. Forgoludom az ágyon. Túlpörögtem. A szívemet hallgatom. Ha lenne szervi baj, hamar elvinne. Vagy évekig sorvadoznék. Már nem lenne visszaút. Semmi, kenú. Most aludni kell. Holnap korán kelés. De a jövő héten. Csak a cégből nem olyan egyszerű kiszállni. Alapító vagyok. Marasztalnak. Kedves tőlük. Meg is könnyebbülhetnének, hogy végre azt csinálnak, amit akarnak. Riaszt az otthoni tétlenség. Mari abba hagyhatta volna. Mégis melózik. Megszállottságból. Vagy mert félt az egyedül léttől. Majd abba hagyom, ha már nem élvezem. A portás tiszteletúdóan köszön. A kollégák számítanak rám, számolnak velem. Jól jön a pénz. Veje még építkeznek, segít az ember, amit tud, ha már lakást nem pakolhattunk alájuk. Hazafelé menetbe viszem kisunokámnak az ongorakottát. A céghez külföldről is meg lehetett rendelni. Este szalszázunk az asszonyjal, nem vagyok a parkettőrdöge, de ha ebben leli a kedvét, jobb, mintha magába zuhanna és hirtelen megöregedne nekem. Itt ez a kenu, meg a csónakházbérlet évtizedekre visszamenően. Te érted, mi a fene ez? Anya se tudott róla. Nézett nagyokat. El tudott-e képzelni apát egy csónakban? Félt a víztől. Strandra sem mentünk, nemhogy vizitúrára. Most meg itt ez a hajó. Tisztára, mint egy koporsó. Július 13. -a. Igazság szája. Meg fogom kérdezni mindenkitől azt, amit mindig is akartam, de sosem mertem. Végül is megvan hozzá a korom. A földszinti csajszit kifaggatom, az olcsó hajfestéktől sikerül mindig lilára, kékre vagy répa színűre a haja, vagy valamelyik pánkbanda iránti tiszteletből ilyen. A szemben lakó máminál érdeklődöm, hogy a férje, akit üvölt veszított, míg élt, halála óta meg agyba főbe dicsér, milyen volt az ágyban. Mert ilyen természetű hangokat sosem hallottam átszűrni. Megállítom a rágózó, fülhallgatózós srácot, és megkérdezem, ha náthás? Nem tapadnak-e meg orkarikáján belülről takonycsimbókok? Nem csöpöge az orfolyás arról a kis ezüst bigyóról? A közös képviselőt tetemre hívom. Igaz-e, hogy a nyakán a heg egy börtönverekedés nyoma? És volt miért is ült? Ha meg nem, akkor tényleg a buzi barátja támadta -e rá rá fértésből, ahogy rebesgetik? A kutyás bácsikából megpróbálom kihúzni, van-e határa a kedvenc iránti odaadásának? Maga mondta, nem vinné rá a lélek, hogy ennek a ronda kolcsnak kivetesse a méhét, pedig az egész környékről idejár területet jelölni minden rühes kan. Nem ítélem el az ilyesmit, csak higiéniai okokból szeretném tudni, milyen kapcsolat áll fenn közöttük. Végül is öreg szivar, nem vén szivar. A lépcsőház vasrácsain idegtépően doboló kiskölyköknek szegezem a kérdést – Vajon honnan tudja anyukája melyik pasiát szólítsa apunak, netán többet is így hív -e egyszerre? Az ajtomra kent kutyapiszkon és a megdög lesz üzenetű grafitikon csak röhögök. Hosszú kutatómunka és barkácsolás után nem sokára elkészül az űrrakéta, melyel a bérház plafonját áttörve egy másik naprendszerben kötök ki. Július 14 -e. Hát ez meg hova vezet? Erre gyere, ne lépj rájuk, fájni fog nekik. Itt az előszobában az első marci, a betonkeverő. Fűtőházat csinál a vonatoknak, ahhoz viszi a betont. Utána a markoló, szotyi, nagyon mély földet tud képíteni a gödrökből. Jönnek sorban a vonatok, Tomás és társai, a szemét szállító büdös mozdony, a fékező kocsik, Percy, Henry, Gordon, James, Diesel, a fekete mákot szállító vagonok, nem, nem szén. A szénnek semmi értelme, és koszos. Bőrtéstre, nagy szobában vannak. Utána jön a piros traktor, amelyikre szippantós kocsit is lehet rákötni. És akkor kiszippantja az összes csápát, meg kakadelfint, meg kakakrokodilt. Utána jön a kicsikéje. Ki lehet rántani vele a földből a krumplit, meg a földi mogyorót, meg a földi kutyát, amelyik ugatva elszalad. Beállt a sorba szatyor az elefánt. Alvás közben is megeszik ötven dinnyét. Rémes éhes. Itt egy csomó motor. Az oldalkocsisban ül bodza úr, aki szögeket eszik, kihúzza a fából és elcsámcsogja. Kicsit rosdásat tőle. Aztán a rendőrautó. Bár nem kell rendet csinálni, senki sem előzi meg hibájtalanul a másikat, csak néha szirénázik, ha alagútba ér, mert ott viccesebben hangzik vissza. A terepmászó simán felkapaszkodik a falon, kitapossa a pókot a sarokból. A hódnójáró autóban buborékfejjel ülnek az űrbácsik. Lassan járnak, mert az égben elfogy a gyorsaság. Ez a citromsárga iskolabusz. Ha megnyomod a gombját, azt énekli külföldiul, hogy fárevé Fáravé World, Ki van merülve az eleme? Messze lakik a Kína. A kamion millió pingponglabdát szállít. Az ütőket egy másikban viszik. A hálókat meg egy harmadikban, hogy lehessen játszani. Itt jön a lépcső. Egy csomó versenyautó következik, laposak, hogy a célban kifeszített kötél alatt át tudjanak rohanni, miközben építőkockás zászlókkal integetnek nekik. A rabant az műanyagból van, még a műzlét is meg lehet enni belőle. A jaguár egy állat, kinyúlik szaladás közben, sebességesen fut és szélesebb lesz a háznál, akkor megy össze, ha leparkol. A merci sem lassú, csak lány, kedvesebben morog a motorja. A Porsche alatt Porsche marad, nem is látod, hogy ott járt. Fordulnak is be a fürdőbe a rallyautók. ragasztós matricák közt suhannak, rájuk tapad a sok színes szalag. A platós furgonra ötgiliszta is ráfér, de már az autó van, együtt a dömpérrel a kis busszal, meg Bélával, az utánfutóssal. Szépen pancsolnak a vécé vízben. Tiszták lesznek mindannyian. Július 15-e Töltelék a rendező akkurátusan elrendezte a töltött káposzta gombócokat a tepsiben, és elégedetten szemlélte művét. Baj csak a töltelékekkel volt. Az egyik a lábát fájlalta, a másik az idős anyukáját akarta felhívni telefonon, a harmadik pedig szerelmes volt. Következésképp teljesen használhatatlan. Hiába rakosgatta őket, hol ilyen, hol olyan elrendezésben, egyfolytában fészkelődtek és panaszkodtak. Fejcsóválva takarta be őket tejfölllel, és visszatette az ételt egy kicsit a sütőbe, hát ha összeérik. Július 16. Meseli utca Elmesélem legérdekes napomat, nem mehettem óvodába, mert lázadásom volt, nehogy elkapjanak a többiek. Ettem betegség ellen lázadási kekszet. Tudom, hogy háztartási keksz valójában, de kicsi koromból így szoktam meg. Anyának kellett menni a irodába. Nem szokott fájni a hasa, pedig nyelik azt a sok követ. Ezért leszállunk a Lekvárligetnél. Sajnos nem mehetünk a bolha -térig, sem a Meselényi utcáig. Nagypapi boldja egy trafik. Ő vigyázott marám. Mikor meglátott, kérdezte, kisöreg, mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre, mondd csak. Mondtam, lakatot, ha nincs ott olyan. Anya elfutott, én meg ittam nagymamiféle bodzaszőrt, de szőr nem volt benne. Anya hagyta az ágypedet, de a boltban nincs is ágy, ahová lefeküdjek nézegetni. Viszont a plafonom forog a szempillátor. Hunyorgatja magát, míg jó hideg nem lesz. A pult mögött játszottam a lendkerekes kis autómmal. Fentkerekes nincs még. Véletlenül rá négykézlába azt a lábára. Mondtam, sült gomb. Kérdezte, az micsoda? Hát németül a bocsi. Tanultuk oviban. Aztán kijöttek a pultból a hangyalok. Szárnyuk is volt. Féltem tőlük. Nézegettem az ablakból, láttam tűzautót, ment hangoskodni. Az utat csinálták asztallal, fekete asztal volt és füstölgött, egy henguru lesimította. Érkezett egy utófutános kocsi, tele jócskavasakkal, alig voltak rosdássak. Totoja lehetett biztosan, totojázott kicsit, kitette a csillogóját. Bejött a boltba egy motoros bunkós isakban, mikor levette már nem látszott olyan bunkónak, sőt, inkább illatos volt, biztos bedezedorozta magát. A szemöldöke azért szúrósan nézett. Bejöttek lányok is. Nagypapi morogva szégyenkezett. Szerinte nem szabadna ilyen rövid hordát szoknyani. Nagyon civilizált világban élünk. Rettentő sok cigit vesznek nagypapitól. Nagypapi nem cigizik. Szerinte mindenki a maga cseresznyéjének a pogácsa. Nagypapi mesemest kapott nagymamitól. Mese nem volt benne. Csak hogy ne felejtse elhozni a szemüveget az opatikából. Nagypapi mondott mesét. A királyfi BKV-vá változott. Cserébe énekeltem, hogy elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte. Meg, hogy katalink jönnek a törölközők. Azt is elmeséltem, hogy múltkor anya spájcba utazott repülővel, pedig az a konyha mögött van, egész kicsi, gyalog odaérek simán. Meg, hogy az oviban volt játékoztató. Nagyon vártam, de nem osztottak játékot, csak az óvónéni beszélt, addig, hogy már létre nőtt a hasunkban. Bezártunk és elmentünk cukrászdába, ahol hiába kérdeztem, Iliás vagy Ivane, nem értették. Akkor most van Iliás? Ha nincs, adjanak pénztárciát. Ebédre kértem villámlói vakarónit. A neve miatt szeretem, de hiába vakarom, sose villámlik. Esett kis eső, tiszta kocsolya lett az utca. Csak én kocsolyáztam bennük, kikaptam, mert csupa csopolyást lettem. Úgy elfáradtam, mint az olaj. Este nem kellett alvópirint kérnem. Július 17-e. Rejtjel! Gorult az ezüstszín színhundáj, ablaka le volt húzva, és kihallatszotta sokak által méltán kedvelt, fülbe mászó, rezgető sláger, hogy azt mondja: Bú, cscs, bú, cscs, bú, cs, bú, cs. A kocsiban Anna ült kifejezéstelen arccal, száraz szemmel, rágóját lassan őrölve, és éppen fűművét írta az aszfaltra. Jobbra fordult a Csiperke utcán, aztán balra az Epres utcán. Továbbhajt a Dajka Gáboron, majd következik a Gárdonyi, az Ótemető, az Apáca, a Maklári, és így tovább. Ha valaki helikopterről nézi útját az esti térképen, szeszélyes kanyargását rögzítve a következő sorokat rajzolhatná ki. Miért vitted el az összes hűtőmágnest, és hagytad ott a szüttiról feliratót, amit a sielésből hoztunk? Miért üritetted ki a hűtőt? Minek vitted el a brokkolit, amit úgy sem szeretsz, ahogy már engem sem szeretsz? Pedig nem vagyok brokkoli, nem vagyok se zöld, se bozontos. Ezt nem értem. És miért hagytad benne a jégkockát? Miért, hogy mióta a brokkolit is elvitted? A szívemben elromlott a fűtés. Július 18-a Légi folyosó Érdekelne, mi jár annak a 14-15 éves véglénynek a fejében, aki szinte hanyat fekszik mellettem, a repülőjegy szerint neki járó ülésen a Los Angelesből New Yorkba tartó járaton. Na jó, rohadtul nem érdekel, mire gondol a kapucniába és amerikai focis feliratokkal tarkított tréning ruhájába süppet kis takonypóc. Sokkal jobban szeretném, ha ennek a fejnek meg a hozzátartozó gyereknek a létezéséről nem lenne tudomásom. Ha ez a csávó elenyészne, mint a buborék, ha csak egy kiköpött rágó maradna utána a padlón, Nem hiányozna, és a közlekedő folyosó túloldalán parkoló édesanyja sikolyai sem érdekelnének, és nem jutnának eszembe a saját gyermekeim, hogy milyen szörnyen festenének egy teljes dobozra nyomtatva. Kemény lennék, mint csás bronzon, és szemhúnyorítva néznék a naplementébe, meg ennek a srácnak a kietlen pusztulásába. Hújon a férgese! Tudomást se veszek a fickóról. Néha mégis odavillant tekintetem a tabletjére, melyen agysorvasztó játékokkal játszik, pedig hetek telnének el, míg az agyrágó bogás zsákmányra akadna a zsíros hajalatti csontüregben. Szívesen kitéptem volna a kezéből, és hosszan elszórakoztam volna azzal a játékkal, amelyben távcsöves puskával ugra-bugrálhatsz, és kismamákra, nyugdíjasokra, gyerekekre lődözhetsz. Kész örömest puffogtattam volna, ha sikerül minden egyes szereplő feje helyére odamontírozni a mellettem ülő srác arcát, és kiélvezhetem a látványt, amint a test szitává juggatva, kecsápot fröccsögve az aszfaltra hanyatlik. Tényleg kecsáp folyt volna a komából, ha a zsebkésemmel kíváncsiságból kiuggatom. Amerikai selejt, szemétkajákon élő gírnyó, az emésztésre is ez lehet végzetes hatással. Rendelt a tabletjén a kreditkárgyával sznekket is, kólát is, hamburgert is, bívgyörkit is, sósmagyarót is, csak árcson táplálja az egész belül rohadó rendszert, melynek káros működéséről kézzelfogható bizonyítékot szerezhettem a hatórás út folyamán. Vagy inkább légnemű és illékony bizonyítékot. Több lufbalont megtölthettem volna a nyácsatakosan rágózó srác bélgázaiból, melyeket blaszírt pofával eregetett, holott sejtette, hogy emberek között van, és nem a saját disznóholyában. Némi agytornával rájöhetett volna, hogy a másik oldalamon ülő hölgy nem lehet biztos az ordas forrását illetően, és én rám, ártatlanra hullhat gyanúja, melyet erejével visszautasítok. A jelentőség teljes ránézések leperegtek erről a bélféregről, aki bedagadt egójától képtelen volt észrevenni, hogy mások is léteznek a föld nevű bolygón, mely nem idült bélgyulladásos betegek pátyolgatására berendezkedett klinikai intézmény. Eljutottam volna arra a szintre, mikor a jogérvényesítés iránti dühött vágy minden udvariassági gátot felülír, és felpattanva harsányan elkiáltottam volna magam, ez a kretén folyamatosan az orrom alá fingik. Csak sajnos gyatrán tudok angolul. Az online szótárban pedig nem tudtam megnézni, hogy is van angolul a fingani szó, mert nem volt mobil wifi mint ennek a köcsögnek itt. Július 19-e. tartalom. Reggeltől itt ülök a pénztárban és figyelek. Kicsit kinyitod a szemed, mindent tudsz az emberekről. Jaja, abból, hogy mit vesznek ki más rendszeresen ipari mennyiségben lisztet, olajat, tejet, krumplit, mint egy vendéglős. A családost felismered a teli bevásárló kocsijáról, a tonna vécépapírjáról, meg a sok hülye édességről. A függők viszik a cukros lónyálakat, meg a targoncányi csípszet. A nő az esmeraldát nyaggatja minden este, a pasi Playstation a Playstation-t. A kamikáze nyuggerek kidekázzák a legolcsóbb és legkalóriadúsabb árukat. Ha valami akciós, Öt embertől megkérdik, és még az okos gépnél is lepittyentik a vonalkódot, nehogy rosszul járjanak. Ott a fitness maca, aki mindenből a könnyűnél is könnyebbet vesz. Madársalátát eszik a műcsirke mű mellével. Másnak más a baja. Tucatjával viszi a domesztoszt, tusfürdőt, mosogatószert, sprét. Mossa, mossa otthon, mint Ágnes asszony. Az érzékeny, gluténmentes, szójamentes, laktózmentes cuccokat pakol, és fertőtlenítő kendővel törli meg a kezét, ha olyasmihez nyúlt, ami nyomokban magyarót is tartalmaz. Szinte mindenben van pár molekula magyaró. Talán mókus kolóniák élnek a gyárakban, vagy mi. Állítólag állagjavítónak használják a magyaróport, és az finom koncentrációban terjed a levegőben, így ráírják mindenre, nehogy pereljenek az allergiások. Jönnek a konteósék, meglátják a csomagoláson az ebetüket, üvöltöznek, most lebuktunk, kemtrélt nyomatunk a légkondiba, hogy irányíthassuk őket, az armagerdon hírnöke a cég. Ha így lenne, simán irányítanám őket a jó büdös anyukájukba. De hát a vevő az vevő nem válogathatsz. Ha fényes, ha koszos, ha kecsz, ha nyafka, jó napot köszönsz neki, rámosolyogsz és megkérdezed, miben segíthetsz. Ez a te vásárlásod? Nem már. Készpénz vagy kártya. Egy dezodor ne büdösödjél, zsemlekolbász éhenne hajjál egy ócskasör kábulatnak. Hallod, ez a világ legszomorúbb kosár tartalma. Július 20-a Rembrandt a Pesti utcán Nem kell olvasni, lefilmeznek, kommentálnak mindent, a világ bármely szegletében történt is. Tudni akarunk a macska cápafaj egyet számáról, a mars felszínének összetételéről, az iguazú óránkénti vízhozamáról, Timbuktu paráról ágazatokra lebontva. Fejből fújjuk a nicaraguai curling válogatott összetételét, a hollywoodi stárok feleségeinek névsorát, a legújabb BMW modellek térfogatát. Tudjuk, a növények is éreznek fájdalmat, gyógyhatás anyagot is termelnek ellene. Tudjuk, a nem létező neutronok hiányából hogyan lehet kiszámítani, hogy mégis vannak. Tudjuk, milyen törvényszerűségek igazgatják a pénzpiacot. Tudjuk, melyik vegyület váltja ki agyunkban a boldogság vagy a depresszió érzetét. Tudjuk, hogy a száz éves bizonyítékok DNS vizsgálata alapján ki volt ez vagy az a soha rajta nem csípett legendás sorozatgyilkos. Na de ki tudja még, s ha tudhatná is, kit érdekel, ki volt Klutaimnésztra férje. Miről nevezetes Ananiás, Azariás és mizáél? Kinek a minisztere volt Wellington admirális. Mitől különleges mime a nibelungok között? A tegnapi szuperhősöket és ősöket mostanra csak különlegesen képzett megszállottak tartják számon klub foglalkozásaikon. Mobilozunk a múzeumban, nem értjük a katedrálisok több emeletnyi szoborrengetegét, átpörgetjük Wikipédián a görög mitológiát, ha egy politikai cikkben valami túlművelt elemző prokrusztész ágyát emlegeti. Vagy hagyjuk a francba. Ám ha végigballagunk egy Rembrandt kiállításon, majd az utcára lépünk, rájövünk, hogy az a körszakállas öltönyös pont ráférne az éjeli őrjáratra. A szétesett arcú hajlétalan a tékozló fiú apja, a caffos fickó Krisztusfej, a két szatyorral cipekedő háziasszony tükrébe révedő Danai. Itt éltek köztünk, de most lehult a lepel. Mindenkor megfeszíti latrait, Isten anyját és megváltóját, ha másként nem, hát segéllyel vagy kis nyugdíjjal dobja meg őket. És mindenkor gyermekei még magasabb felhőkarcolót, még nagyobb teljesítményű űrhajót terveznek, hát ha felérnek az égig, és olyanok lesznek, mint az Istenek. Július 21 ike Veszteség, nyereség Ernő megnyerő fiú volt. Nem ment a szomszédba Dumáért, feküdt neki az üzlet. Mikrobuszával az országot járta, ellátta a vidéki butikokat a legújabb divattal, vagy olyasmivel, ami annak látszott. Saját vevőköre volt, tudta, melyik postás kisasszony üvegablakát kell megkocogtatni, melyik közértes lányka tekintete ragyog fel, melyik fogékony tanítónénit kell levadászni, és melyik vendéglőben várja őt potyaleves és rántott szelet. Mindig tartogatott valami különlegeset a barack, a májvaszín vagy a párduc mintakedvelőinek. Ernő betéve ismerte a repertoárt, akár egy esküvői zenész a petróleumlámpát, a most múlik pontosan, meg a gyöngyhajulányt. Mozgalmas nap állt mögötte. Hamarosan álomra hajtja fejét a toportjáni békeszáló éget zsírilatú párnáin, és ha szerencséje van, nem csörömpölnek hajnalig az ablaküvegek a földszinti Fejét szellőztettek éppen az esti utcákon, és egy jellegtelen ház kivilágított földszinti ajtaja mögött meglátta a fekete hajú nőt, narancsárga pulóverben. Csinos nő, bár nem világszépség. A postáért jött le, belelapozott a levélkötekbe, kinézett a kinti világba, talán épp Ernőre. Akkor is ránézett, ha nem. Ernő távolodott, a nő ott állt a fényben, a leveleit nézte, a világot. Most be kellene nyitni a a lépcsőházba, átölelni a nőt, mondani, hagyd itt a leveleidet, az életedet, elviszlek mindenhová. Mindez lehetetlen és felesleges. A nőnek családja van, amelyet nem fog eldobni, ahogy a kezében tartott levelet sem. Benne a régen várt jó hír vagy rossz hírrel, vagy csekkel. Ernőnek felesége volt egy másik városban. Csinos fekete hajóasszony, akinek narancsárga pulóvere is akadt. Mégis rettentően sajgott Ernő minden porcikája, ahogy távolodott attól az ablaktól, és tudván tudta, hogy az a nő sosem lesz az övé. Pont úgy sajgott belül, mintha feketehajú narancspulóveres feleségét hagyná ott egy másik nő miatt. Az ország legtöbb városában van egy kivilágított ablak, ahol egy fekete narancspulóveres nő épp rávár, még ha megvan is az élete a családja. Ez fájt annyira Ernőnek, mintha kényes szervei sajognának. Elsétált a világító toronyóra mellett, a bacsákhentes kirakatában megszemlélte a beszámozott darabokban ábrázolt sötétzöld malacot és bordú marhát, meg a norbi gyerek kupáit, mert tékvándózik a srác, meg lehet nézni az izmait. A húst úgy csapja le a deszkára, mintha ellenfele lenne. Elbatyogott a kedves presszó mellett, ahol kevésség kedves pofák szürcsölték italaikat évezredek óta. Kedve támadt egy Jägermeisterre, de még erősebb vágy húzta vissza a kivilágított folyosó részlethez, ahol már nem állt senki. Ernő tudta, hogy örökre elvesztette az életét, és azt is, hogy nem vesztett semmit, csak megnyerte ezt a kitörölhetetlen, örökké sajgó látványt. Július 22-e Nem is mesék. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pihe látság, amely hihetetlen, mégis mindenki beveszi, és a színek se fakulnak ki, meg vízlágyító se szükséges, minden csak úgy ragyog. A mosógép szerelők ajángatják, az ilyen háziasszonyba asszonyba beleszeret a postás, a sintér, a közterületfenntartó, fenntartó, meg az ombudsman, mesehabbal. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ne tovább. Megpróbált fejlődni. Önismereti tréningre járt és előadásokat hallgatott a proaktív hozzáállásról, de rájött, hogy reménytelen, ő mindennek a ne továbbja. Így aztán hó elején felvette a segét, és addig ült a kocsmában, amíg el nem fogyott. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy huzsedári huzsedom. Ez elég hülyén hangzott, ezért inkább felköltözött a fővárosba, vett aranyláncot, csiroki dzsipet, meg egy nagy telefont. Így lett belőle rózsadombi huzsedom. Ami sokkal jobban hangzik. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Zolika, aki levágta az újját. De nem a sajátját, hanem a másét. Mire az Ákos, akinek az az volt, megfenyegette, hogy megmondja az óvónéninek, ha nem lehet visszaragasztani. De nem lehetett. Ezért a Zoli elment az újboltba, és vett egy újat, és visszakattintotta, mint a legót, és jobb lett, mint újkorában. Vagyis újkorában. Abba a boltba járnak a katonák is, akik miszlikre robbantják az embereket. Aztán kénytelenek mindenkihez ugyanolyan gyártmányú részt beszerezni. És az összes halott megsebesült kap egy generál felújítást. Jobban berregnek, mint valaha, és így kész öröm a háborúzás. Július 23-a a kézmosás hasznáról Volt öt perc a sajtótájékoztatóig. Úgyse gyakran kapok külföldi irodalmi díjat, ne kelljen végig a vizeletemet tartani. Elmentem vécére a Svistovi városházán, azaz elmentem volna. El kellett kérnem a kulcsot, oda nem járhat be bárki. A kedves ügyintézőhölgy kinyitotta a helyiséget, intéztem az intézni valómat. Churchill is azt nyilatkozta a sikerének kulcsa, hogy akkor ment pisilni, amikor lehetett, nem amikor kellett. A repülőn az ingyenes újságba láttam, hogy létezik olyan divatos férfi cipő, amely beépített pótlás révén 7 centivel növeli észrevétlenül viselője testmagasságát. Azt nem írták, mit szólnak a nők, akik a pipiskedő férfit először látják meg zokniban. Nem is érdekes. Más módját leltem, hogy csekély termetemmel is daliásnak érezhessem magam. Beállok a gyerekpiszóárhoz, már is szédítő magasságból zúg alá a niagara. Na jó, maradjunk a fátyol vízesésnél. Hallomám fordul a kulcs a zárban. Ha-ho! Kiáltok bátortalanul. Visszhangzik a szvistovi municipális vécé. Kint kopogó léptek, semmi válasz. Lerázogatom a cseppeket, zárom a slitzem. Kézmosás nukú. Statisztikák szerint a férfiak 80%-a nem mos vizelés után. Előtte kell inkább, mondja egy barátom. A szerkentjű tiszta, csak a világ nem az. Vészhelyzet van. Ez nem a higiénia pillanata. Dörömbölök, hallgatózom. Néma csend. Csak a csend meg az ütvefúró. Újítják fel a városházát. A hosszúkás teremben az európai és a bolgár zászló alatt most kicsi idegesen gyűlnek a sajtósok, a helyi kulturális tényezők. Vajon én hol lehetek? Kellett volna mondjam, hogy vécézni mentem, ha eltűnnék, ott keressenek. Szvistovban talán a vécézés sem rutin. Körültekintőbbnek kéne lennem. De jó... Nem kell apró szellőző ablakon kipréselődnöm, miközben a KGB összes töltényével körbelőnek. A hatalmas üvegablakon kilépek a lapos tetőre. Leballagok a felújítás alatt lévő épület állványzatán. Inog a palló, tériszonyom is feltámad, nem merek lefelé nézni, ahol pár bámészkodó furcsáva figyeli az égből alászálló öltönyös figurát, aki vagyok. Közötök kiáltanám, ha tudnék bolgárul, és lenne merszem. Lehetnék építésvezető is. Ellenőriztem a folyamatban lévő munkálatokat. Leérek, leporolom magamat, finom eső permetez, Mazán besétálok a kapun. A biztonsági ő ráncolt homlokkal fogad, valami nem stimmel, de int menjek csak, ismerős lehetek neki. Az imént jöttem be ugyanitt. Ha visszanéznék az ipari kamerák felvételeit, látnák, hogy kétszer jöttem be az épületbe, de csak egyszer jöttem ki. Statisztikailag nem stimmelek, vagy az asztrál testem tréfálkozik. Vakú villogásban mosolyogva parolázok a polgármesterrel, és eszembe jut, hogy lesz itt nemzetközi csere, hisz nem mostam kezet. Július 24-e. Pénztárca. Anya hozott egy kisegeres pénztárcát. Van már pénzem, abban tartsam. Gyorsan beletettem a pénzt, biztonságosan becipzároztam. Hova tegyem a pénztárcámot? Hát, ha jön a betörő. Ha a ruhám zsebébe teszem, és azt leteszem a székre, onnan biztos ki tudja venni. Párnám alá tettem, onnan is kivettem. Feltettem a polcra, de mindig oda kellett mennem, hogy megnézzem, van e még. Betettem a fiókba, ne lehessen látni. Akkor meg a fiókhoz szaladgáltam, nem tűntem még el. Vagy hát, ha a betörő a pénztárcámat békén hagyta, de a pénzt kiszedte. Kinyitottam, meg volt a pénz. Vagy nem járt itt a betörő, vagy nem vette észre. Anya azt mondta, ezért csinálnak a felnőttek bankokat, betolják talicskán a pénzüket, és tudják, hogy hová tették. Ez jó ötletnek tűnt. A bank előtt egy nem túl erősnek látszó bácsi örködött, de volt botja meg nyakkendője. Átjött apa testvére, palkóba. Gyűrött volt az arca, folyton üvöltözött meg siránkozott, és büdösen cigizett, amit másnak nem enged anya. Rászóltak, hogy legyen rám tekintettel. Mégsem tekintett rám a palkóba, Amikor meg igen, akkor elsírta magát. Mint egy óvis. Megnéztem magam a tükörben. Tirannó lettem-e vagy mi? De semmi se. Ugyanúgy néztem ki, mint korábban. Közepesen ijesztően. Palkóbának meg lett ágyazva a nappaliban, ahol nekünk tilos volt aludni. Fel kellett menni az ágyunkba, de neki nem volt serácsos, serácstalan. Mondták ne igyon, pedig aki nem iszik, az kiszárad. Pakubá szája büdös volt. Ha meg akart ölelni, menekültem. Addig lakik nálunk, amíg összeszedi magát, magyarázta anya. pedig nem volt szétszórva most sem. Segíthetek összeszedni, ha kell. A bankok elvitték a pénzét, mondta anya. Megbízott bennük, és átvágták. Egyszer én is átvágtam az ujjam. Nem látszott, palkóban hol vágták át. Talán a ruhája alatt is nem mutatja. Palkóba többet nem jött. Apa sírt. Anya szennyesbe tette a kockás takarót, és amikor faggattam, azt mondta, szegény palkóba felköltötte magát. Egyszerre aludt és ébren volt, aztán odament magához, hogy ébresztő. Július 25-e hullával Az ostrom hetedik napja. újszólott az óvó helyen. Nemrég az anya nyögdécselése az egyik matrac felől, most már meg kell tisztogatni a jövevényt, sűrögnek az asszonyok. Közben erős tüzelés a ház körül. Életek mennek, életek jönnek. Kocsi is teteme a szomszédos pincében, és most itt ez a csöpség. Netre fotó, édes babuci, hát hova potyantál? Pereknek a kommentek. Milyen morci, csak nem a háborút büdösölli. Tiszta apja, kicsit több a haja. Puszka a lövészárokból, háromszor a levegőbe lőttem, hát nem leesett egy ruszki. Nyolcadik nap. Hangtalan ruganyos, de erős talajhullám lökések. Fészen jön egy fotó, a főutcában német lőszervonat felrobbant, valaki felvette. A testek bukfenceznek a levegőben, mint filmben az akrobaták. Kitör a nevetés. Nagyika kérdezi, sír valaki? Mondjuk, nem, csak nevetünk, mire nagyika. Temetünk? Végül is igaza lesz. A hülyeség villám gyorsan terjed. Ismeretlen pasas épp élő videót készít magáról egy lebombázott ház előtt, amikor gránát csapja le a fejét. Eldől, mint a zsák, a felvétel elsötétül. Kommentek sora. Fej vagy írás? Most már csak írás. Micsoda fejetlenség? Nagy volt az arcod, jobban nézel ki. Elvettetted a fejet, tesó? Éjjel Margitta ládán üldögélünk. Kicsinányunk nagybeteg, lázát csillapítjuk tócsa vízbe mártott kendővel. Reggel megjön a pap, kocsist eltemeti, az udvar közepén ástuk a sírt, újszülöttet kereszteli. Délután csodák csodája, ötven kiló kenyér. Nagy esemény. Mérést és osztást vezetem. Vissza az óvóhelyre és találgatunk. Megint jönnek a gépek? Mire nagyika. Mi van ma péntek? Egy netes ismerős főzőblogot vezet a legújabb bejegyzés mediterrán gulyás lódögből. A hozzászólók lázonganak. Koriandermagvak, magvak, na, na megfőztem és a lelkem is kifostam. Lódög nélkül is működik? Ez így luxus, rohadt protekciósok. Országomat egy döglött lóért. Tizedik nap. Dél szokásos tespedés, délután izgalmak, közeli bombák. A szomszéd utcában egy óvóhely beomlik, sebesülteket szedünk ki. Nagy légnyomás óvóhelyünkön. Szívem és dobhártyám megsínli. Sajátságos műfaj terjed a társasági oldalakon. Pózói hullával. Harctéri fotók. Szenesedett fadarabokkal bajszót, szempillát, szeplőt, csókos ajkat festenek a tetemeknek. Van, aki tangót riszál egy kimúlt katonával, fogai közé harapva egy szád kitépet gazt. Más boldog halinapot kocint, Újságpapírcsákó csákó photoshop konfetti. A korhatáros fotókról nem teszek említést, betegek. De hát valahogy túl kell élni. A tizenegyedik nap csendesen indul. Nagy melegvizes mosodatás a házbeli patkánycsemetiinknek. A te már milliárdos letöltést ért el a "Heavy Happy War zenés idétlenkedése. Valakik ezen hatalmasat szakítanak. Mint ahogy az egész hajci hőn is. Együtt énekeljük a refrént. Dead is dead, mum is dead, everybody is vabadiba dabadiba dead később odakint lövöldözés kezdődik. Három német nappal is fosztogatja a lakásokat. Toporgás a vécé előtt. Béládi kérdi Gergely bácsit, kis dolog lesz-e vagy nagy? Hát, olyan közepes. Azt ne sélik, az elhurcoltaknak meg a hadifogságba esetteknek még wifi sincs. Kemény idők. Július 26-a A profi a mi szakmánkból kiveszett az alázat. Ma a művész bejön, unottan lenyomja a szövegét, majd peckesen távozik. Régen együtt kocsmázgattunk. Előtte, utána, közösségérzés, büfékultúra, szolidaritás. Ma mindenki megy a feje után. Én a régi iskolához tartozom, ha akarnám, se tudnám másképp csinálni. Nem vinne rá a lélek. Hiúság ide-oda, kigyűjtöm az összes szerepemet videóra, néha belenézegetek és büszkeség fog el. Szentimentális ökörnek látszom. De tudod mit? Vállalom. Inkább ez, mint a profik érzéketlensége. Nézd csak, mikor ezt csináltam, heti négyszer jártam fitnessbe. Gyúrtam, mint az őrült, és a kajára is odafigyeltem. Barnítókrémet is beszereztem, de meg is van az eredmény. Néz csak, itt hozom a fákját, hogy kirajzolódik minden gram izom a testemen. Ehhez a másikhoz lejártam a térre. Nem szégyeltem az ott lógó taknyos kölyköktől tanulni. Úgy hívtak bácsi haver, röhögve mutogatták nekem a trükkjeiket. Csoda, ha úgy a gördeszkán, mint az álom. Az arcom nem látszik a sapka miatt, de így stílusos, ez nem híúsági kérdés. Mikor erre készültem, beálltam egy cukrászdába, hogy kitapasztaljam. Látod, tök profi nyomom a gombócot, és közben azt kiabálom, lalt. Nem az én hangom, átszinkronizálták. Meg ki is takar ez a nyegle barom, aki még beszélni se tud. Vállatja, mitja úgyhogy íthatat a banki konytruktyónkat. Szégyen gyalázott. Itt a drogériák világába ástam be magam egy doboztampon kedvéért. A nehéz napok is lehetnek könnyűek. Itt a réten kellett szaladni, de minden virág nevét megtanultam. Itt visszamentem a zeneiskolai tanárnőmhöz kis továbbképzésre. Lá-lá-lá, boldogszúi napot levesporral. Na, ez a főművem. Szerénytelenség nélkül mondhatom, pészkosul odatettem magam. Bejártam a patológiára. Egy ismerősöm mutogatta a halottak arcát. Csomót lefotóztam a mobilommal, és otthon tükör előtt hosszan gyakoroltam. Itt aztán telibe érvényesülnek a pofacsontjaim. Nem véletlenül mondta rám annó egy híres rendező, barátom, magának micsoda arcberendezése van. Több ezer dobozra nyomtatták rá, ahogy behunyt szemmel vérprofil fekszem a lepedőn. A dohányzás halált okozhat. Július 27-e idő. Akkor a szél volt, nyomtalanul kisöpörte a kánikulát, a csatakizzattan átvergődött éjszakákat, eső is esett, de az igazi kincs ez a szél volt, erős, mély, hűvös sóhajaival, ahogy átmegátforgatta átforgatta a világot. A köteleken kintfelejtett ruhadarabok szanaszét cigány a határban, míg szomorúan fönn nem egy-egy ágon. Hajnalra, mint megannyi zászló, integettek messziről, mehetett kiki megkeresni a magáit. A házak fölé hajló almafák, körtefák sorra eleresztették gyümölcseiket, melyek vasöklökként örömböltek végig tetőn. A fűben mindenütt lepotyogott gyümölcs. Volt nagy befőzés másnap, minden portán csattogott a hámozók és fortyogtak a fazekak. A szél nem érte be avval, hogy a nyugágyakat székeket borogassa, hogy a napernyőket a medencébe haigálja, a műanyagjátékokat pedig a kert végébe, a kerítés tövébe tornyozza, a szűkülő korcsokat a vackukra szorítsa. Laliékhoz is betalált valami résen, és a kis fura gyereket kifújta a sötétbe. Csak hajnalban vették észre, hogy nyoma veszett, egy bogja oldalában leltek rá, az új szopva aludt. Azon senki se lepődött meg, hogy a király pék feleségét is felkapta egy nagyobb léglöket, és hip-hop begurította a foci csapat markáns jobbszésőinek kapuján, melyet szélesre tárt az ítéletidő vagy a délceg futbalista. Szél ide vagy oda, megesett ez máskor is, szakmai ártalom, hiszen a pékek éjjel szorgoskodnak, miként is tarthatnák a szemüket otthonukon. A vihar viszontagságai zotjáék garázsát sem kímélték. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül besodródott hozzájuk egy merci. Kénytelen, kelletlen, egész éjszaka dolgoztak rajta, hogy aztán reggelre viradóra lezsírozott, gondosan csomagolt, szállítólevéllel ellátott alkatrészekre szétkappa gördülhessen ki tőlük egy teherautó belsejében. Július 28-a. Szapora. Bencével élményes strandolás. Sehol a bikinibe csoffat unalom, a középen fagyos rántott hek nyugis majszolgatása, a lápszagú papucsban slattyogás kényelme. Akár a kéneső. A barnára lesült örök mozgó követhetetlenül cikázott, soha nem pihent. És a potrohos papák, rántott hús énikék, nénikék, szőrös hátú amorózók, masnis, kalapos, rákvörösre pirult tündérkék nyugtalanul kapták fel a fejüket bármerre járt. Mindig volt nála egy fecskendőnyi jeges víz, így nyomában visítva pattogtak fel a napozók. Az öltözőkabinok mellé lekuporodva fekete sarat a kilátszó lábakra, Pucér fürdőzők eredtek üvöltve a nyomába. Az uzsonnás zacsikba futrinkákat csempészett, és röhögve leste a hatást. A teniszpályán kihasította az összes labdát, és vinyogva fetrengett a bénaütések láttán. A falatozók közt végigjárt egy napteljel és a lángosokat, majonézes vésliket különleges ízekkel bolondította meg. Az őrizetlenül hagyott söröket és üdítőket a konyháról lopott ecettel ütötte fel kicsit. Éjjel a sátrak zsinórját vagdosta el kis bicskával, kárankodva fetrengett az egész kemping. A szálloda medencéjében meg rájött a szapora és a vörösfejű úszómester hiába rázta az őklét tajtékozva, Bencuska ugyanis képes volt beletolni a vízforgatóba, amelynek lomha örvénye egyenletesen szétoszlatta a barnás masszát az egész víztömegben. Július 29-e Falott Volt egy magyar tanárnő, pontosabban egy német tanárnő. Szóval egy magyar nő, aki nem német, csak németet tanít. Volt egy német barátnője, aki német és tanárnő, de nem német tanárnő. Szóval volt egy magyar nő, meg egy német nő. Két tanárnő. Csak ez így túl egyszerűen hangzana. A német nő meghívta a magyart világot látni. A magyar hölgy ment is. Repülőre ült, de fapadosra. Olcsó repülőnek híga leve. Nem adnak ingyen enni. Magyar ember nem vesz pénzért kaját a levegőben. Ez ősi alapelv. Az alkotmányban is benne van. Majd még mit nem? A maléven nem kellett fizetni érte. Most sem kell, mert már nincs malév. Megérkezik a magyar nő Kölnbe, szeme kopog az éjségtől. A német nő fogadja. Azt találtam ki, hogy hazamegyünk hozzánk, bekapunk egy falatot, majd városnézés. Jó lesz így? A magyar nő nagyot nyel bólint. Miért is? A dolog mögött szótári félreértés lappang. Mit jelent magyarul bekapni egy falatot? Egy hordó aranyló húsleves, félmázsa rántott hús petrezselymes krumpi rogyásig, pacalpöri nagylavorral, öt-hat tepsi csirkecomb, vajling kaszinó tojás, kazalnyi savanyúság, egy hektoliter francia saláta, amit a franciák különben kikérnek maguknak, ezért orosz salátának hívják. Plusz nagyika hajnaltól süt, most éppen a negyedik fajta rétes nyújtja, egyetek angyalom. Nos, németül nem ezt jelenti hanem három darab korpás kekszet, geometrikus alakzatban a terítőre helyezve, és rajta egy-egy karika banánt. Ezt mind felfalták, majd három-négy óra intenzív városnézés során megnézték az összes parigrombolt templomot, melyeket az akkurátus németek tevrajz alapján kockánként építettek újjá. A magyar nő alig élt, lelki szemei előtt egyetlen szó lebegett – vacsora. Ez is szótári félreértés, hiszen magyarul a vacsora annyit tesz, mint Bekapunk egy falatot, szor, három, plusz nagyika épp a tizenkettedik sütinél tart, na még egy kis könnyű zserbót, darásfészket, hájas tésztát, gyerekek. A német vacsora mást fed. Férj, feleség és vendég kapott egy-egyszeret kockakenyeret, rá egyetlen szeret felvágottat. Plusz intelligens beszélgetés Wittgenstein filozófiájáról. Pár nap ridegtartás után a magyar nő vendéglátója elé állt és coming out kényszerült. Ha ez így megy tovább, ő éhen pusztul, pedig igazán nem nagy étkű, csak hát magyar. A német nő elkerekedett szemmel nézett rá. Ó, oh, éhes vagy, hiszen ott a hűtő, egy él, ami szemet szádingere. A német hűtőzabáló népség, számára a darmini küzdelem ott dől el. Az étkezések puszta társadalmi formalitásnak minősülnek. Ezért van, hogy Jürgenke, a cserediák, aki bosszantóan turkája a papa által négy napig rotyogtatott igazi birkatokányt, a házigazdák felháborodására ráveti magát a hűtőre, és kieszi belőle a lajoskájé és mindenkit agyonver, aki hozzáér, láthatatlan felirattal ellátott joghurtot. Magyar ember számára a hűtő szentség. Már a delejes fény is, mely ajtónyitásra kihúl belőle. Az ilyesmi nem tréfa dolog. Más hűtőjébe belenni épp úgy illetlenség, mint hitvesi ágyában szerelmeskedni. Július 30. -a. Gyűjtemény. a zenész megírt egy dalt, lelakkozta, és kitette száradni a nyári kertbe. Mikor este hazaért, szemügyre vette a munkadarabot. Látta, hogy a vékony, hártyaszerű bevonatba beleragadt egy ping pihe, Némi pernya a szomszéd tábortüzéből, egy még vonagló kis rovar és egy ismeretlen női hang kélyes sikoltozása. Még közelebb hajolva megtudta lábméretét annak az 58 éves láposhartjáni asszonynak, aki a kútra indult vízért és mindeközben nem akadályozta meg az ubangi kormány ellen lázadó kibangú martalócok invázióját a földgolyó túlsó felén, sem az ubangi kormány által a kibangú martalócok rovására elkövetett tömegmészárlást. Látott egy kisgyereket, aki majdnem belefulladt a békalencsés patakba, ám a tanító úr éppen arra járt és kihúzta, majd megkérdezte a nevét, mire az kifulladva azt suttogta, József Visszarejanovics Stalin.” Ott lebegett egy andok felett repülő undok sasmadár, amely azért képes kiszúrni a legapróbb pockot onnan az embertelen magasból nézve, mert nem csak szemlencséje vastagságát, hanem egész szemgolyója formáját változtatni tudja. Rájött, hogy nagyanyja első férje, Félix, egy triesti kuplerájban szerezte be a később feleségére is átragasztott vérbajt egy Lucilla nevű kisasszonytól, aki a puccos név mögött valójában egy büdös román perszóna volt. A betegséget utóbb hosszan kellett kezelni. Kész csoda, hogy a zenész anyja és nagybátyja világra jöhettek mindennemű testi és szellemi fogyaték nélkül. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kék bálnák ereiben kényelmesen uszkálhatna fel a lágy kilenc éves maláj fiúcska, ha sikerülne valahogy bejuttatni oda. A zenész elégedetten bólintott, mert körülbelül erre számított. Most lett valóban kész a dal. Július 31-e Élet színvonal. Kvalifikált német munkás nem pucol vécét. Nincs az az Isten. Kvalifikálatlan török viszont igen, és neki is van istene. Idővel komoly problémát jelent majd, milyen is az ő istene. Horda te fájtlat az asszonynal, engedi-e tornaórára a lányokat. És a belgák helyett ablakot pucoló algériaiaknak, taxizó irániaknak, piacozó marokkóiaknak is mind-mind van istenük. Akinek mecsetet szeretnének építeni. Takarítani oké, taxizni oké, piacozni oké, mecsetet építeni nem oké. Az olajbogyó finom, a repülőt el kell érni, a gíros laktató, az épületekbe tisztaság kell. Ha Mohamedán ünnep van, bosszankodunk, mert egyszerre piszkos minden üveg, minden iroda, és a reptére sem lehet kijutni. Pedig sikerült repjegyet szerezni egy kalap semmiért Jordániába. Ha már Libanonban nem lehet, mint régen. Mert ott olyanok az állapotok, mert azok nem férnek a bőrükbe. Algériai sírnivaló, mióta nincsenek ott a franciák, hogy rendet csináljanak. S ha kell, vérrel mossák le a gyalázatot, mint még a hetvenes években is. Most meg az algériaiak maguk vérengzenek, ez nem járja. Meg puha diktatúrát csinálnak. Elnye! Azért lehetnének egy kis belátással. Mit gondolnak, mit szólunk mi itt ehhez? Hát jó képet nem vágunk annyi szent. Különben is mi mindent megteszünk. Négyféle nejlonzsákba szelektálunk. Szélmamokat és napelemeket szerelünk fel. Szídjuk a nem zöld párti politikusokat. És csak a minimumot fogyasztjuk. Elektromos autót veszünk. Klímát a kocsiba persze. Biozöldséget nem érgezzük magunkat. Gyógynövényillatú mosogatószert csupa természetes anyagokból. Fertrét kávét a csomagoláson mosolygó benszülöttekkel. Kézműves borok. A legkiválóbb előadók élőben, mert a kultúra fontos. A hajsütővasunk szinte már termeli az áramot. Wi-fi nélkül ma már nem lehet létezni, modernitás is van a világon. Az áramvonalas teló, merő takarékosság. GPS, naptár, fényképező, minden egyben, és ha pirosban állsz a klímás hibrid kocsival, nem halsz meg az unalomtól. Lazacos kaját a kutyusnak, a heringeset nem szereti. Az a kis fűtőspirál is alig eszik valamit, mely a garázs feljáróról olvasztja le a havat, ne kelljen kínlapátolni a mocsok hidegben. Akciós masszásfotel, tényleg filléres. Alig kell nekünk valami, minden szinten csak visszaveszünk az életszínvonalból.